Pista 27 Un alt monstru care a făcut și face încă să curgă multă cerneală este cel din Loch Ness, lac din nordul Scoției, lung de 36 km și pe alocuri adânc de 225 de metri. El ar fi fost văzut pentru prima oară în luna mai a anului 1933 de oarecare Miss Mary Hamilton. Plimbându-se pe malul lacului, a zărit un animal necunoscut cu gâtul subțire și capul mic pe care l-a luat drept șarpe, evaluându-i lungimea la 80 picioare, aproape 24,5 metri și viteza la 17 noduri. În lunile care urmară, misteriosul animal a fost zărit de câteva sute de persoane, dar descrierile făcute de acești martori nu coincideau câtuși de puțin. Familia Stuart l-a comparat cu o uriașă omidă. Trei locuitori din Morriston, afirmă că avea cap de focă. Un turist venit tocmai din Hong Kong ca să vadă monstrul pretindea că acesta avea capul de cerb lipsit de coarne. Două tinere menționară un cap de vacă, una nume Ross un cap de oaie, iar un șofer numit Frey un cap de cal. După părerea unanimă, descrierea cea mai precisă este a studentului Grant, care a avut avantajul să vadă animalul pe malul lacului, cam la 30 metri părtare în noaptea de 4 spre 5 ianuarie 1934. Citat. Am părăsit Einverness la 15 minute după miezul nopții, spre a mă întoarce acasă cu motocicleta. Ploa, dar după ce am parcurs cam vreo milă, ploaia încetă și a apărut luna. Noaptea deveni astfel destul de luminoasă Puțin înainte de ora 1 am traversat Ebrea Și pe neașteptate am zărit monstrul în fața mea la 50 de iarzi Circa 46 metri Ca o masă groasă și întunecoasă Întinsă pe marginea dreaptă a șoselei Masa se mișcă și atunci mi-am dat imediat seama că trebuie să fie monstrul Am oprit motocicleta și am îndreptat asupra lui lumina farului Acum cel mult 30 de iarzi, circa 27,5 metri, mă despărțeau de fiară. Așezat pașnic pe marginea drumului, monstrul își clătina capul spre stânga și spre dreapta. Apoi se ridică și parcă voia să se apropie de mine. Cu o săritură ajuns în mijlocul drumului, înaintând cu ajutorul extremităților sale posterioare, care erau palmate spre deosebire de labele din față. Am văzut astfel întreg animalul de la cap la coadă. Capul cu ceafa lui triunghiulară semăna cu al unui șarpe. Era mic și rotunjit. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost ochiul mare înfundat în orbita. Corpul mi s-a părut disproporționat față de cap, deși fălcile erau destul de mari, ca să poată înșfăca o oaie sau o capră. Partea din spate a corpului era groasă și lățită ca aceea unui cangur și aflată la mai bine de patru picioare, 1,2 metri, deasupra nivelului labelor din Coada era groasă și prezenta câteva inele înspre vârf. Lungimea totală a fiarei de la bot până la vârful cozii era de circa 18 picioare, în orice caz nu mai mult de 20, 5,6 până la 6 metri. În ceea ce privește culoarea pielii era cenușie aproape neagră și amintea de cea a balenei Din câte am putut vedea, animalul se cățărea pe rambleul care despărțea șoseaua de lac și se aruncă în apă dintr-o săritură Părăsindu-mi motocicleta am alergat după el, dar n-am mai văzut decât valurile care păreau a fi provocate de o vedetă rapidă alunecând pe suprafața apei de îndată ce am ajuns acasă, am povestit fratelui meu întâmplarea și am încercat să desenez animalul așa cum l-am văzut. Încheiat citatul. Într-un fel, povestea monstrului din Loch Ness seamănă cu cea a Marelui Șarpe de Mare. Câțiva naturaliști, printre care Barton, Albert Mackenzie și olandezul Bentink, sunt convinși de existența lui. Bentink ar fi zărit pe 8 august 1935 capul monstrului ieșind din apă și l-a caracterizat ca fiind un soi de focă. S-a spus și despre nesi, cum l-au poreclit locuitorii din regiune, că ar fi un saurian care a supraviețuit epocilor de mult apuse. În sfârșit, Uidemans, același Cornelius Uidemans, care cu 40 de ani în urmă făcuse atâta vâlvă cu cartea sa despre Marele Șarpe de Mare, a consemnat peste 200 de declarații ale unor martori oculari, apoi a opinat pentru o specie încă necunoscută, care urmează să-și găsească locul în clasificarea zoologică. Unii s-au grăbit să-i dea un nume științific latinesc, Nesiteras Rombopterix. iar Bertram Mills, directorul circului Olympia, a oferit 20.000 lire sterline celui care, până la 25 ianuarie 1934, îi va propune spre cumpărare monstrul viu. Însuși ziarul Times, renumit pentru sobrietatea informațiilor sale, i-a consacrat patru coloane într-un număr al său, apoi a publicat un desen al monstrului și a trimis la fața locului un corespondent special. Ofițer de marină în retragere, care n-a putut zări animalul. Dar a consemnat peste 50 de mărturii ale localnicilor. Printre concluziile acestor mărturii, așa zisul monstru este foarte blând, ba chiar timid, gurmand în ceea ce privește peștele. Este inofensiv față de om. Nu numai oamenii de știință englezi, precum și conducerea unei instituții de faimă mondială ca British Museum, începură să se intereseze de Nessie, dar chiar și Parlamentul, despre care se spune că e una dintre instituțiile cele mai sobre și tradiționaliste. Un deputat propuse drenarea lacului pentru capturarea misteriosului animal. Altul interpelă guvernul întrebând... Dacă onorabilul secretar de stat nu intenționează spre folosul științei Să ordone o anchetă minuțioasă asupra existenței monstrului și a identității sale Drept care Sir Godfrey Collins, secretar de stat pentru Scoția Detașă cinci polițiști care supravegheară zi și noapte lacul, dar fără succes Nessie rămase invizibilă Nici opoziția nu rămânea inactivă unul dintre deputații ei își încheie astfel interpelarea. Ministrul afacerilor scoțiene ar face mai bine să combată monstrul șomajului decât să alerge după cel de la Loch Ness. Una dintre ultimele descrieri din perioada dinainte de război datează din noiembrie 1937, autorul ei fiind un locuitor din Einvermoriston. Ziarul local relata atunci... Monstrul din Loch Ness a fost văzut săptămâna aceasta de Mr. Alexander, ofițer în retragere, care locuiește în apropierea lacului. Atenția domnului Alexander a fost atrasă de o puternică mișcare a apei, pricinuită de monstrul care nota în lac cam la 50 de iarzi, circa 46 de metri, de mal. Capul nu se vedea, dar pielea de un cenușiu argintat, lucind în razele soarelui, se distingea foarte limpede. Animalul nota paralel cu țărmul. Domnul Alexander evaluă lungimea animalului la 30 până la 40 de picioare, 9 până la 12 metri. În momentul observației, apa era pe deplin calmă dar valurile provocate de monstru agitară suprafața încă multă vreme după ce animalul se departase. Încheiat citatul După această dată, monstrul dispărut și, vreme de trei decenii, nu l-a mai văzut nimeni. Lumea era din greu solicitată în acei ani sângeroși ai războiului și în anii grei de refacere de după război. Numai când și când, în vreo revistă sau vreun almanah, apărea câte un articol în care se făceau speculații. Nesi probabil că murise sau se mutase în apropiatul Loch Shield, unde ar fi fost zărit, sau se reîntorsese în oceanul de unde venise în 1933. Până la începutul deceniului al optulea, când știrile despre reapariția monstrului în Loch ness începură să se înmulțească, unii martori oculari fiind socotiți ca persoane demne de încredere. Cercetările s-au desfășurat vreme de câțiva ani fără prea mare entuziasm și fără rezultate concrete, până ce un grup de cercetători de la Academia de Științe Aplicate din Boston, Statele Unite ale Americii, în frunte cu doctorul Robert Hines, hotărâs că sosise timpul să activeze pe colegilor englezi. La sfârșitul lui iulie 1975, Apele profunde ale lacului au fost filmate cu ajutorul unor procedee moderne, pelicula fiind dezvoltată în laboratoarele Eastman Kodak din New York. Filmul american, realizat de operatorul Charles Wyckoff și proiectat în fața unei comisii de specialiști din Londra la mijlocul lui noiembrie 1975, i-a împărțit pe savanții britanici în două tabere. Una, în frunte cu Sir Peter Scott, Împărtășea părerea colegilor americani, filmul e concludent, Nessie există. Alții, printre care membrii prestigiosului Muzeu de Istorie Naturală, au fost tot atât de categorici. Niciuna dintre fotografii nu aduce argumente pentru a se stabili existența și încă și mai puțin identitatea animalului enorm care ar trăi în loc Ness. Se pare că aceștia din urmă aveau dreptate, fiindcă simpozionul care urma să aibă loc la 9 și 10 decembrie al acelui așa an, la Edimburg a fost anulat în ultimul moment. Într-un comunicat dat publicității de Universitatea din Edimburg și Societatea Regală din Edimburg, se aprecia că imaginile respective nu puteau permite discuții utile și obiective. Verdictul era categoric. Edimburg, capitala Scoției, E renumit nu numai pentru distileriile sale de whisky, ci și mai ales pentru activitatea științifică grupată în jurul universității, înființată în 1582 și care a atras orașului renumele de Atena a Nordului. În mod firesc, se pun două întrebări, de altfel strâns legate între ele, a doua decurgând în mod logic din prima. Există sau au existat acești monștri? Dacă da, care este originea lor? Din ce specie sau specii fac parte? La prima dintre aceste întrebări am răspuns în bună parte prin expunerea datelor existente, selecționate pe cât cu putință, după criterii privind acuratețea surselor. În ceea ce privește balaurii, dragonii și alte animale necunoscute ale antichității și perioadei medievale timpurii, din Babilon, din Chios și așa mai departe, nu vom afirma probabilitatea existenței lor, dar nici nu le vom exclude din limitele posibilității Descoperirile unor obiecte cu reprezentări de animale dispărute în epoca istorică arată că oamenii de știință s-au înșelat uneori în stabilirea cronologiilor O cataramă de aur scitica avea gravat un tigru cu dinte în formă de sabie Maherodus cultridens Animal socotit dispărut de pe la mijlocul antropogenului el mai trăia, deci, în perioada postglaciară, probabil că într-un număr redus de exemplare. Plăcile de aur găsite de savanții ruși într-un gorgan șcitic de la Maikop aveau imaginea unui așa zis Ren cu coarne mari, Megaceros Euriceros, socotit ca a dispărut în perioada postglaciară, deoarece reprezentările lui erau cunoscute numai din picturile rupestre de vârstă aurignaciană, circa 20.000 până la 30.000 de ani vechime ori plăcuțele găsite în Gorganul Scitic datau din secolul V înaintea erei noastre. Dacă în privința balaurilor atestați de diverse cronici și legende suntem nevoiți să ne limităm la presupuneri, cu dragonul din golful Along și șarpele de mare din Atlantic, lucrurile stau cu totul altfel. Existența primului este neîndoielnică, a celui de-al doilea foarte probabilă. Aceste afirmații nu sunt câtuși de puțin hazardate. Ele se bazează pe date verificate și oglindesc concluziile la care au ajuns numeroși oameni de știință, între care se numără, după cum am văzut, și Emil Racoviță. Cu monstrul din Loch Ness, chestiunea este ceva mai complicată. În anii dinaintea celui de-al doilea război mondial, existența lui era în general admisă, am văzut că a suscitat discuții chiar în Parlamentul Britanic și că secretarul de stat pentru Scoția a trimis polițiști să-l păzească. Dar în anii din urmă, mai ales după eșecul expediției științifice din Boston, scepticismul și-a făcut din nou loc. E drept că, la începutul lui 1976, William Ross, secretar de stat pentru Scoția, a făcut în Camera Comunelor o declarație în care se dovedește, după peste patru decenii, un demn urmaș al lui sor Godfrey Collins. Monstrul din Loch Ness va fi protejat. Îi se va asigura hrană prin repopularea lacului cu somoni, care au fost în parte distruși din cauza pescuitului rațional. Ziarele n-au uitat însă să adauge că William Ross a specificat va fi protejat dacă există. Iar unii comentatori remarcau pe bună dreptate că, fie că există sau nu vreun un monstru în Loch mărirea numărului de somonii în apele lacului va fi salutată cu bucurie de pescarii amatori care vizitează această regiune turistică. Fiindcă turismul, uriașa activitate modernă aducătoare de profituri însemnate, poate că joacă și el un anume rol în afacerea Nessie. Regiunea lacului Cupricina a căpătat un pronunțat caracter turistic, adevărat paradis pentru pescarii sportivi și amatori de sporturi nautice, precum și o importantă sursă de venituri pentru industria hotelieră și pentru localnici în general. Se pare că locuitorii din Einverness și Einvermoriston au stârnit în această privință unele invidii, atât printre compatrioții lor, din când în când se anunță apariția monstrului în Loch Shil și în alte lacuri scotiene, dar și în alte părți. Ziare japoneze, de pildă, au publicat o fotografie, luată la 2 august 1976, pe malul lacului Kutharo, situat la 250 km de Sapporo, reprezentând un monstru de 15-20 metri lungime, pe care l-au botezat Kusi. Iar ziarele elvețiene au publicat și ele la 28 august 1976 mai multe fotografii ale unui monstru autohton, drept care oficiul de turism din Brannan s-a grăbit să dezmintă zvonurile că ar fi vorba de o inițiativa sa cu scop publicitar. Câte un monstru asemănător apare uneori în lacul Okanagan din Canada și în alte câteva locuri, dar e adevărat că niciunul dintre ei nu s-a bucurat de popularitatea lui Nessie, n-a avut atâția partizani inflăcărați și dușmani înverșunați. Existența monstrului din Loch Ness pare dovedită pentru o primă perioadă din 1933-1935, poate chiar până în 1937, din care datează și câteva fotografii, și mai puțin probabilă după 1970, această ultimă perioadă culminând cu rezultatele discutabile ale expediției științifice din 1975-1976. Dispariția lui după 1935 sau 1937 s-ar datora întoarcerii lui în ocean. Locurile scoțiene sunt în general legate de mare, în orice caz situate aproape de litoral. De altfel, termenul Loci, de origine gaelică, scoțiană-celtică, are două accepții, lac scoțian și braț de mare. Printre partizanii existenței monstrului din Locnes Ness și a Marelui Șarpe de Mare se numără și Richard Henig, care nu odată a dat dovadă de scepticism. De pildă, în Forretzelhaften Länder, München, 1925, este un adversar hotărât al existenței Atlantidei, scriind. Trebuia spus că relatarea lui Platon este luată de el din aer și că nu are la baza ei fapte pozitive, pentru că, într-o lucrare mai recentă, Marile enigme ale Universului Paris 1957 se consacre un capitol monstrului din Loch Ness pe care îl socotește identica specie cu Marele Șarpe de Mare, notând Numeroasele fotografii ale animalului în care se vede capul ridicându-se din apă prezintă analogii izbitoare cu vechile desene ale faimosului șarpe de mare. Dar înainte de orice, aceste fotografii ne amintesc de sculpturile de la prora dracarelor pe care navigau vikingii. Nu cumva aceste figuri de dragone aflate în partea din fața navelor scandinave erau pur și simplu reproducere ale unor monștri autentici, ale unor șerpi de mare zăriți de navigatori? Ipoteza este cu atât mai plauzibilă cu cât aparițiile unor șerpi de mare au fost întotdeauna foarte numeroase în largul coastelor Norvegiei. Și mai departe, dacă vechii normanzi au avut prilejul să zărească în largul regiunilor lor natale, monștrii de acest fel, ivindu-se pe neașteptate din valuri, este lesne de înțeles de ce își împodobeau prorele cu asemenea dragoni, Dușmanii, își făceau ei socoteala, vor fi cuprinși de panică la vederea acestor figuri monstruoase, despicând valurile și năpustindu-se asupra lor de parcă ar fi voit să Încheat citatul. În termenea asemănători, ipoteza lui Henig, foarte plauzibilă, formulată și de alții înaintea lui, a fost emisă, după cum am văzut, și în legătură cu dragonul din golful Along. De aici nu trebuie însă să ne grăbim a deduce că ar exista o matcă unică a originii simbolului. Este mai mult decât probabil că imaginea dragonului din sud-estul Asiei s-a născut independent de cea a dragonului sculptat la prorele dracarelor nordice, dar nu este câtuşi de puțin exclus ca ambele să fie avut modele în natură. Care este așadar, originea acestor monștri? Pot fi ei încadrați sistematic în categoriile regnului animal, după încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie? Răspunsul la această întrebare nu poate fi decât întemeiat pe supoziții. Pe de o parte, fiindcă mărturiile pe care le posedăm sunt adesea contradictorii, pe de altă parte, fiindcă naturaliștii preocupați de această chestiune și cărora este firesc să ne adresăm, sunt ei înșiși divizați în părerile lor. Într-o singură privință, specialiștii par să fie de acord. Sutele de observații demne a fi luate în considerare nu se referă toate la una și aceeași specie. Existența calmarului uriaș nu mai este astăzi obiect de controversă. Asemenea, cefalopode gigantice au ieșuat pe diferite plaje de ambele părți ale Atlanticului și au fost studiate de naturaliști, ca să nu mai vorbim de relatările echipajelor de pe Alecton și de pe alte nave, în special baleniere. Așadar, Arhiteutis este o realitate și avem toate motivele să fim încredințați că și alte relatări, făcute în condiții mai puțin prielnice și sub influența persistentelor istorisiri în legătură cu Marele Șarpe de Mare, au avut în realitate ca obiect tot calmarul uriaș. Cel mai mare exemplar, eșuat pe o plajă din Terranova și studiat de naturaliștii americani, măsura cu tentaculele întinse 17 metri, dar este probabil să existe exemplare care trecu mult de 20 de metri. Adevărat monștri, am fi tentat să spunem, dar observațiile efectuate par să indice că este vorba de o viețuitoare mai degrabă pașnică. Nu atacă niciodată, Deși se apără cu îndârjire când este atacată de cetacei vorace de tipul cașalotului. Fiester catodon Aparițiile de calmari uriași sunt din ce în ce mai rare, fapt care ne duce la presupunerea că este încă o specie pe cale de dispariție. Vina nu în poartă însă dușmanului de moarte cașalotul, el însuși foarte rar în zilele noastre vânat nu atât pentru carnea și grăsimea lui, cât pentru ambra cenușie, o substanță cu miros de mosc care se găsește în intestinele lui și este folosită la fabricarea unor parfumuri foarte plăcute și foarte scumpe. Ca să rezumăm, în primii ani ai veacului nostru, printre naturaliști era foarte răspândită părerea că marele șarpe de mare era un soi de focă, eventual în genul elefantului de mare, după cum susținea Richard Owen, Bazându-se în deoseb pe observațiile făcute de pe Dalus, în orice caz, era un mamifer marin, erau de părere Meidi Oaldo și John Nicol, participanți la expediția științifică de pe Valhalla, aceasta din urmă opinie fiind împărtășită și de Emil Racoviță, care s a ocupat în deoseb de aparițiile dragonului din golful Along. Dar iată că în deceniul al patrulea cercetările oceanografice aduc date cu totul noi în această problemă, precum și o ipoteză nouă. Marele șarpe de mare ar fi o uriașă anghilă. Denumită uneori impropriu Țipar de mare, anghila constituie în privința reproducerii ei una dintre enigmele Atlanticului de Nord. Pește teleostean, cu corpul cal ca șarpelui, aproape cilindric, cu coadă turtită lateral și falca de jos ieșită în afară, Anghila trăiește în fluviile din Apusul și Sudul Europei, unde carnea ei e foarte apreciată. De acolo, adulții migrează în Marea Sargaselor, uriașă porțiune de ocean plină de alge Sargas, Sargasum baciferum, aflate aici într-o cantitate foarte mare, ce se întinde pe o suprafață cuprinzând 5.000 km de la vest la est și 2.000 km de la nord la sud. Anghilaj depune icrele aici, unde iarna temperatura apei este de 17-23 grade Celsius, iar vara de 23-27 grade Celsius, și anume în zona cuprinsă între insulele Bermude și insulele Bahamas, având adâncimi maxime și salinitatea cea mai ridicată. Depunerea și fecundarea icrelor încep primăvara de vreme și se sfârșesc la mijlocul verii, după care larvele sunt purtate de curentul Gulf Stream spre coastele Europei, călătorie care durează cam 3 ani. Enigma legată de anghilă este de fapt enigma tuturor speciilor migratoare, numai că dacă pentru păsări de pildă s-au emis ipoteze cu privire la anumite repere sau la unele organe de orientare care funcționează ca niște radare biologice, la anghilă, care de la gurile fluviilor franceze sau portugheze și până în antile străbate mii de kilometri pe sub apă, la Marea adâncimi, nimerind fără greși Marea Sargaselor, singurul loc de pe glob unde se poate reproduce, trebuie deocamdată să ne mulțumim a admite existența unei memorii a speciei, a unei memorii genetice. De ce ar fi prin urmare Marele Șarpe de Mare o anghilă? Numai pentru faptul că acest teleostean migrator seamănă cu un șarpe? Evident că nu. La început a fost o simplă supoziție născută odată cu publicarea rezultatelor cercetărilor întreprinse de expediția științifică de pe nava Dana. Doctorul Brun, directorul Muzeului Zoologic din Copenhaga și participant la această expediție, a pescuit la o adâncime de 300 metri o larvă de anghilă. Faptul n-ar avea nimic deosebit dacă larva respectivă n-ar fi fost găsită la o distanță apreciabilă de Marea Sargaselor, și anume în Atlanticul de Sud-Est, între capul Bunei Speranțe și insula Sfânta Elena. În al doilea rând, ea măsura 1,84 metri. Ori, se știe că larvele de anghilă au în mod obișnuit 10 până la 15 cm, adulții măsurând de 10 ori mai mult, adică 1. 1,5 metri. În consecință, larva pescuită de expediția oceanografică daneză urma să măsoare ca exemplar matur peste 18 metri. Supoziția doctorului Brun a fost confirmată scurtă vreme după aceea, în 1936, de cercetările zoologului William Baby, care își cucerise o bine meritată faimă prin studiile sale asupra faunei originale din insulele Galapagos. Cu un batiscaf construit după indicațiile sale. În această privință, americanul BB este un vrednic precursor al profesorului Auguste Picard și al comandantului Jean-Yves Cousteau, directorul muzeului oceanografic Monegasc, El a coborât în adâncul apelor din regiunea Bermudelor, unde a zărit și fotografiat în lumina farurilor două asemenea larve de anghilă uriașă. Totuși, exemplarele de mari dimensiuni sunt, se pare, destul de rare, dezvoltarea lor peste limite normale datorându-se, conform unei ipoteze demne de luat în considerare, unor zone radioactive din această regiune de intensă seismicitate. Probabil că nu toate relatările despre marele șarpe de mare au la bază observații făcute asupra anghilelor uriașe. Acești teleosteni nu au nicio notătoare și nici creste zințate. Dar, după cum remarca Barton, directorul Muzeului de Istorie Naturală din Londra, dau într-adevăr impresia că ar fi șerpi, nu numai prin forma corpului, ci și datorită faptului că înoată pe flanc, astfel încât la suprafața apei mișcările lor ondulatorii par să se desfășoare într-un plan aproape vertical. Iată, deci, că ipotezele asupra originii Marelui Șarpe de Mare nu lipsesc, din potrivă, sunt numeroase și variate, este un mamifer, un cefalopod, un pește și multe altele, dar în niciun caz nu este șarpe. Și dacă marele șarpe de mare este totuși un șarpe, o reptilă, în acest caz, răspund specialiștii, el ar trebui să fie unul dintre saurienii uriași, după descriere cel mai probabil un mozaurus, șopârlă marină cu corpul serpentiform și patru înotătoare în formă de lopeți, care și-au avut epoca de înflorire în Cretacicul superior și-au dispărut la începutul erei terțiare. Dar aceasta nu este posibil, vor adăuga aceiași specialiști, fiindcă mosasaurul este o reptilă fosilă. El a dispărut de 60-70 milioane de ani, poate chiar mai demult, și la fel stau lucrurile și cu ceilalți saurieni marini, de pildă cu ichtiozaurii sau pleziozaurii. Prin urmare, în cazul acestei ultime și celei mai interesnețe ipoteze, problema principală ar consta în a demonstra că asemenea specii au putut supraviețui în anumite zone ferite și cu condiții prielnice, că măcar un număr redus de exemplare s-a putut adapta modificărilor ecologice, ajungând până în zilele noastre sau până aproape de zilele noastre. O pasionantă aventură științifică, începută cu patru decenii în urmă și încă departe de a se sfârși, pare să vină în sprijinul acestei ipoteze, dar să vedem cum s-au desfășurat lucrurile. În ziua de 22 decembrie 1938, capitanul Goosen, care acostase cu mica sa navă pescărească în portul East London, de pe coasta Africii de Sud, anunța pe naturalista Cartney Latimer care conducea modestul muzeu de istorie naturală al acestui orașel, că îi ținea la dispoziție ca de obicei când se întorcea de la pescuit câteva exemplare de pești pentru muzeu. Primind peștii, naturalista Latimer remarcă, printre exemplarele aparținând unor specii cunoscute, un pește mare cum nu mai văzuse. I se spuse că fusese prins la 3000 în largul coastei sud-africane, la circa 70 metri adâncime, în dreptul gurii râului Calumna. Naturalista făcut o schiță sumară a peștelui pe care notă date mai importante și o trimise însoțită de o scrisoare profesorului Smith. Acesta, profesor de chimie la Universitatea Rhodes, Graham Stone, fiind un pescar pasionat, se dedicase studiului peștilor pasiune care până la urmă împinse pe planul al doilea preocupările sale de chimist și făcut din el un excelent cunoscător al faunei ichtiologice din mările sudafricane. De aceea, primind scrisoarea de la East London, profesorul Smith își dădu seama că era vorba de un celacant, reprezentant viu al unui grup de pești care fusese considerat dispărut încă de la sfârșitul Cretacicului. Imediat, Smith trimise o telegramă naturalistei Latimer rugându-o să depună toate eforturile ca prețiosul exemplar să fie bine conservat. Dar trecuse destul de mult timp și, deși peștele fusese împăiat pentru a fi ferit de distrugere, se mai păstrase din el numai o parte a scheletului, craniul și pielea cu solzii. În martie 1939, Smith publică descrierea peștelui, atribuindu-i numele de Latimeria calumne, genul în cinstea naturalistei latimer, specia pentru a reaminti de râul Calumna era începutul unei pasionante campanii de cercetare științifică. Descoperirea era într-adevăr senzațională. Dacă varietatea pescuită de capitanul Gussen făcea într-adevăr parte dintr-un gen care fusese considerat stins cu desăvârșire încă de la sfârșitul Cretacicului, însemna că, după cronologia stabilită cu mijloace moderne de datare, reapăruse după mai bine de 70 milioane de ani, dar să vedem cum s-a desfășurat mai departe pasionanta aventură al cărei erou a fost Latimeria. Profesorul Smith și-a dat seama de valoarea excepțională a descoperirii și a început în dată după descrierea primului exemplar de Latimeria calumne, o acțiune energică pentru capturarea și conservarea în condiții mai bune de data aceasta a altor exemplare. Pasionatul cercetător sudafrican s-a izbit însă de mari dificultăți, Guvernul nu prea era dispus să ajute un amator, mai ales că părerile lui erau contrazise de unele somități ale lumii științifice Smith voia să caute timeria în apele puțin adânci din apropierea coastelor Când cei mai mulți naturaliști erau de părere că un animal ca timeria nu poate fi găsit decât la mare adâncimi Drept care s-au irosit fonduri mari și eforturi mari în organizarea de expediții pentru cercetarea apelor abisale Apoi a intervenit războiul care a pus capăt cercetărilor. În anii de după război, profesorul Smith, inspirându-se poate din experiența lui Emil Racovița în legătură cu dragonul din golful Along, se hotărăște să tipărească un prospect pe care era reprodusă și o fotografie a primei latimerii găsite. Tipărit în 1948 în trei limbi, prospectul oferea și o recompensă bănească. Priviți cu atenție acest pește. V-ar putea aduce noroc. Observați coada sa dublă și aripioarele sale curioase. Singurul exemplar cunoscut de știință are 160 cm lungime. Au mai fost văzute și altele. Dacă veți avea norocul să dați peste vreunul, nu-l tăiați și nu-l curățați. Duceți-l așa întreg la un frigider sau la o ghețărie și cereți unei persoane competente să se ocupe de el. Primele două exemplare vor fi plătite cu câte 100 lire sterline fiecare. Dacă prindeți mai mult decât două, păstrați-le pe toate, căci valoarea lor pentru știință e foarte mare și veți fi bine răsplătiți pentru o steneală. Încheiat citatul. Metoda s-a dovedit din nou eficace, deși au trebuit să treacă mai mulți ani până ce prospectul trilingv al profesorului sudafrican să ducă la un rezultat concret. În doi ani, 1952-1954, au fost prinse 8 latimerii, care au putut fi astfel studiate în amănunțime, studiu care a dus la rezultate foarte interesante. În notătoarele latimerii au aspectul de labă, asemănător cu al labelor de cauciuc folosite de notător sub apă. Solzii albaștri se suprapun ca țiglele de pe acoperișurile unor case și au o suprafață zgrunțuroasă, proprietate pe care locuitorii din insulele Comore, înzestrați cu simț practic, o pun în valoare folosindu-le ca pe un fel de glas papir. Câteva particularități ale latimeriei arată neîndoielnic apartenența ei la subclasa peștilor crosopterigieni, care au apărut încă din Devonian în urmă cu circa 300 milioane de ani și prezintă caractere de trecere spre amfibii. Latimeria se teme de lumină și căldura. E un răpitor foarte vorace. În stomacul său s-au găsit resturi de pește apreciați a cântării 8 kg. Trăiește la adâncim de câteva sute de metri. De aceea oamenii de știință l-au cunoscut foarte târziu, mult mai târziu decât pescarii. Poate că această întârziere se datorește și faptului că nu este un pește comercial. Carnea lui nu e apreciată și, în consecință, nu are căutare pe piață, deși băștinașii din regiunea Comorelor o consumă pregătită prin sărare. În sfârșit, poate că se cuvine să cităm aici cuvintele naturalistului francez Milo, unul dintre cei mai buni cunoscători ai latimeriei și celacanților, cărora le-a consacrat câțiva ani de cercetări și un documentat studiu apărut în 1958, citat, Ar trebui să fii preacrit ca să nu vezi în descoperirea acelea canților cu peripețiile de pitorești care au însoțit-o, cu admirabilul devotament pe care l-a suscitat de o parte și de alta a canalului Mozambic și cu rezultate minunate obținute în cele din urmă, o foarte frumoasă aventură umană, bogată în învățăminte de tot soiul și foarte încurajatoare Încheiat citatul Exemplare de la Timeria se găsesc astăzi în vreo 20 de muzee și colecții de istorie naturală din lumea întreagă Nu sub formă de impresiuni litografice ale scheletului său în depozite calcaroase, ci conservate în totalitate Exemplare care până acum câțiva ani trăiau încă Urmași mai mult sau mai puțin direcția icrosopterigienilor care trăiau cu 300 milioane de ani în urmă și rude foarte apropiate ale celacanților pe care paleontologiei îi socoteau dispăruți de 70 milioane de ani. În mod firesc, se naște întrebarea. Dacă Latimeria a supraviețuit în apele din regiunea insulelor Comore, oare de ce n-ar fi supraviețuit Megofias într-o regiune oarecare a Atlanticului sau în golful Along, sau chiar într-un loci scoțian. Cu alte cuvinte, dacă o viețuitoare cu pronunțate caractere de celacant a fost scoasă din domeniul exclusiv al paleontologiei, găsindu-și locul în zoologie, de ce n-am admite ca o ipoteză firește că tot așa s-ar putea întâmpla și cu un saurian întârziat, în speță cu o viețuitoare având pronunțate caractere de mosasaur, căci, aceasta este o reptilă marină fosilă, a cărei înfățișare se apropie cel mai mult de diferite descrieri pe care le avem despre marele șarpe de mare. Chestiunea nu este desigur simplă, și unica dovadă peremptorie în sprijinul acestei hazardate ipoteze ar fi capturarea unui megofias. În cazul latimeriei, norocul a surâs oamenilor de știință. Fiindcă acest ultim crosopterigian în viață este fără îndoială, un animal pe cale de dispariție și nu e departe timpul când, dispărând și mica populație care mai există în apele comorelor, va deveni din fosilă vie o specie cu adevărat fosilă. Asemenea, fosile vii există și în rândul reptilelor. Așa este de pildă Hateria, o șopârlă care nu se mai găsește astăzi decât într-o rezervație din Noua Zeelandă, ultimul urmaș al Rinco Cenfalelor apărută la începutul Triasicului deci cu 200 milioane de ani în urmă. Tot așa, varanul de Komodo, Indonezia și broasca testoasă uriașă din insulele Galapagos, de asemenea unele specii de crocodil și aligatori, ne amintesc prin caracterele lor de străvechile reptile gigantice. Vom remarca în legătură cu aceste specii că au supraviețuit în locuri izolate și greu accesibile, insule, păduri virgine, mlaștini, și că sunt pe cale de dispariție menținându-se numai în rezervații. Toate aceste rezervații se află pe uscat. S-au făcut pe alocuri Florida, încercări de amenajarea unor rezervații oceanice, dar ele sunt legate de mari greutăți și cheltuieluri uriașe. Să ne închipuim de pildă ce s-ar fi întâmplat dacă în 1898 golful Along ar fi fost izolat și transformat într-o rezervație ar fi trebuit să înceteze orice activitate comercială și de pescuit, să fie desfințate instalațiile bazelor navale și strămutate satele ai căror locuitori au ca unică sursă de venituri pescuitul. Dar în 1898 o asemenea acțiune era pur și simplu de neconceput. Cel mai vechi organism mondial care se ocupă de oceanografie a fost înființat abia în 1910, Institutul Oceanografic din Monaco, la conducerea căruia se află oameni de inițiativă și cercetători de faimă mondială, Jean Delorme, Eduard Bonfus, Jacques -Yves Cousteau, care nu odată au atras forurilor de resort și opiniei publice mondiale atenția asupra gravei primejdii pe care o prezintă poluarea apelor oceanului planetar. La Conferința Națiunilor Unite asupra Drepturilor Mării, Geneva 1975, exploratorul norvegian Thor Haerdahl declara în fața celor 3000 delegați reprezentând 150 de țări. Citat În 1947 am parcurs 8000 km la bordul embarcațiunii Kontiki și nu am întâlnit nicio formă de poluare. 20 de ani mai târziu am traversat Atlanticul din Africa în America și am putut observa întinse suprafețe poluate cu petrol. Aceste imense pete distrug nu numai planctonul, ci împiedică și oxigenarea apei. Ori, 80% din viața marină se află în această zonă de suprafață, iar 90% din vietățile marine se găsesc în apropierea coastelor. Continua poluare amenință direct aceste zone. În această situație cu grave implicații pentru sănătatea publică, pentru viața acvatică, pentru pescuitul industrial și alte activități esențiale ale vieții, preocupările legate de Arhiteutis și de Megophias, de dragonul din golful Along, sunt în chip necesar împinse pe plan secundar, fără a fi însă cu totul părăsite, după cum o dovedesc pe de o parte numărul destul de mare de lucrări apărute în aproape toate părțile lumii, pe de altă parte, discuțiile aprinse generate în jurul problemelor pasionante, ridicate de existența acestor animale care preocupă omenirea de trei milenii.